І що в Афінах жили, у гарно збудованім місті, В цім ерехтея могутнього краї, Його, бо Афіна, Зевсова донька зростила, Родила ж земля хлібодайна, В пишному храмі своєму Афіна його оселила, В коловороті років там усі юнаки афінейські Жертви йому милостиві з биків і овечок приносять. Воєначальником був Менестей у них син Петеоїв. Серед людей земнородних ніхто так, як він, не вмів ще коней до бою і мужів щитоносних ряди шикувати. Вмів це лише Нестор, що був набагато від нього старіший. Він п'ятдесят кораблів із собою привів чорнобоких». Із Селаміна дванадцять прийшло кораблів із Еантом. Там поставив він їх, де афінські стояли фаланги. Ті, що їм Аргос – оселя, і Тірінта – мурована міцно, і Герміона, і Асіна – міста при затоці глибокій. Гавань Ейону, й Трезен, і Епідавр – виноградом славетний, ті, що в Агіні живуть. І в масеті, і молодь ахейська мали вождем діомеда, що славен був голосом дужим, з ними йшов і стенел славетного сина Капанея, був ще третім вождем евріалуних них муж богорівний, син Меністея і внук державця старого Талая, над усіма ж діомед був уславлений голосом дужим. Вісім десятків вони кораблів привели чорнобоких. Тих, що в Мікенах жили у гарно збудованім місті, що заселяли корінв, і збудовані гарно клеони, а речіреї долину принадну і місто Орнею, і Сікіон, що Адраст у ньому колись володарів жителів гіпересії, і скель Гоноеси високих, тих, що в Пелені жили, і тих, що навкруг Егіона, і по всьому Егіалу, і широкої, близько Геліки, їх аж на ста кораблях владущий привів Агамемнон, син Атрею, і з ним прибуло найчисленніше військо і найдобірніше, сяючи зброї блискучою Міддю, Гордо він величавсь між героями найвидатніший, саном верховним своїм і числом свого війська найбільшим. Хто в лакедемоні жив серед гір та глибоких ущелин, в Спарті в Фарісі та в голубами уславленій Месії хто проживав у брісеях, осів, хто в Авгеях принадних, в Лаї та Гелосі? Близько до моря прилеглому місті, Тих, що навколо етіла й амікли, були їх оселі. Їх на брат Менелай, воєвник гучномовний, Вів шістдесят кораблів, їх лави окремо стояли. Сам він убій їх водив, одважності певен своєї, Духу їм сам додавав войовничого, серцем палав, бо він за елени печаль і сльози гіркі помститись. Ті, що в пілосі їхні домівки, в арені принадній, в трії, при броді алфейським, у гарно збудованім епі, в кіпарісеї і ті, що навкруг амфігени їх житла, і що... Телеон, оселя і, і Гелос, і Доріон той, де музи позбавили співу Таміра Фракійця, коли він із Ехалії колись від Евріта вертався Ехалійця. В співі хвалився він усіх подолати, коли б навіть музи стали виспівувати Зевса гідодержавного Доньки». В гніві наслали на нього вони сліпоту і відібрали співу божистого дар, і забув він, як грать на кіфарі. А на чолі цього війська був Нестор, їздець староденний. З ним дев'яносто до трої прийшло кораблів, крутобоких, тих, хто в Аркадії жив, під узгір'ям кіле невисоким Близько могили Епіта, в країні бійців рукопашних, тих, що в Фенеї жили, йорхомені на вівці багатім, в ріпі стратії Еніспі, овіяній всіми вітрами, тих, що в Тегеї було їх житло, в мантінеї принадній, тих, хто в Стімфалі житло мав, і тих, що жили в парасії,